Не озирайся і мовчи. Розділ 28 Постоявши кілька секунд у затінку, Марк попрямував не до будинку. Із застиснутою підпахвою курткою він повернувся на пляж. Далеко забиратися не став, просто навпроти дуба взявся обстежувати пісок. Наблизився до води, присів і взяв у руку камінець за з металеву гривню. Уважно оглянув його. Виконувши камінець, умочив пальці у воду і лизнув їх. Солона. Потім обтер долоню об джинси, підвівся, та впродовж хвилини зосереджено роздивлявся пляж. З камінцями проблем не було, звичайні, обточені водою кругляки, схожі на сірувато-чорні гуцики. Проблема крилася в іншому. Вода була солоною, тож Марк не сумнівався, що перед ним море, а може навіть океан. Одначе, попри це, на пляжі не бачив мушель. У піску не було жодного, навіть найменшого уламка черепашки. Закинувши куртку на плече, хлопець подався до будинку. Все ще замислено суплячись, піднявся на другий поверх і подався у кінець коридору. Перед ним було двоє дверей, і замкати їх, що праворуч, стачав ключ. Замок заіржавів, і Марк трохи помучився, допоки окрутив ключа і відчинив двері. Всередини віннуло теплим застояним запахом. Хлопець обережно вистромив голову між дверима і отвірком, і тільки потому переступив поріг. Кімната була просторою і порожньою, мала два вікна. Широке, на південній стіні відкривало огляд вкритого лісом схилу пагорба. Крізь вузьке на східній проглядалися гори. Штукатурка на стінах пожовкла від часу, проте ще трималася. По центру зі стелі звисав порожній електричний патрон. На підлозі, вкрите товстим шаром пилу, валялося якесь ганчір'я. Марк пройшовся кімнатою, розкидаючи ногами лахміття, проте не знайшов того, що шукав. Довелося повертатись на перший поверх. Спершу хлопець перевірив двері, що темніли за нішою у формі ліфта. Вони виявилися зачиненими, ключа не було. Марк наліг на них, але не сильно, розуміючи, що висадити їх не зможе. тому, вийшовши із будинку до східного еркера, до середини через шибку. Те, що шукав, було на місці, на підлозі, неподалік старезного пружинного матраца, лежала запелюжена газета. Мар кинув куртку на траву і постукав кісточками по віконному склу, намагаючись за звуком визначити його міцність. Потім покрутив головою та трохи спустився схилом. Нічого підгожого не знайшов, розвернувся та подерся нагору. За кілька кроків від південної стіни натрапив на щербатий камінь, завбільшки з Грейпфрут. Витер його із землі і поніс до фасаду. Зупинившись навпроти Еркера, Марк обмару руками підняв камінь над головою. Замахнувся та щосили жбурнув у його вікно. Шибка була подвійною. Перше скло з тріском обвалилося, сіявши скалками цоколь. У другому камінь пробив діру в діаметрі пів метра, Проте частина скла стриміла на місці. Маркові довелося руками розхитувати окремі шматки, аж поки рештки шибки не вивалилися з рами. Переконавшись, що в рамі не залишилось скла, хлопець заліз до середини. У кімнаті в нізді вдарив важкий багнистий дух і кисловато-прілий запах ціля. Запах виявився таким міцним, що Марк мусив затулити носа долонею. Здіймаючи в повітря хмарки пилу з підлоги, Хлопчак пройшов до матраця, швидко підняв газету, а тоді, не озираючись, заквапився назад до вікна. Через хвилину він уже стояв перед ліфтом, чекав, поки двері відчиняться, обтрушуючи пожовклий газетний аркуш від смертючої порохняви. Не озирайся і мовчи. Розділ 29. Зачинившись у кімнаті, Марк обережно розгорнув газету. Вона складалася з одного велетенського аркуша формату А1, майже неушкоджена, лише зовсім трохи зім'ята. Хлопець розрівняв її та вп'явся очима в написи у верхньому лівому куті. Червоний прапор, орган ровненьського обкому Комуністичної партії України та обласної ради депутатів трудящих, видається, з грудня 1939 року. Ровно таку назву мало рівне за часів Союзу. Далі йшли номер і дата. Номер 141, неділя, 20 липня 1975 року. Газета виходить у вівторок, середу, п'ятницю, суботу і неділю. Ціна – дві копійки. Марк закліпав і зосереджено поворушив губами. То це справжня газета? Він раптом подумав, що запитання не зовсім правильне. Світ по той бік ліфта не менш справжній, ніж цей, у якому перебуває він. Тож правильніше було б запитати… Це газета з його світу? Хлопчак узяв до рук планшет і вів у пошуковому рядку Google червоний прапор Рівне. У статті у Вікіпедії не було, зате на сайті www.rivne.org Сервер знайшов напівпорожню сторінку, де йшлося про перший номер червоного прапора, що випустили в рівному 19 грудня 1939 року, а також про те, що 21 грудня 1991 року газету перейменували на вільне слово. Марк почухав голову. Чи означало це, що газета, яку він розклав перед собою на столі, справді походила з його світу? Аж ніяк. Хлопець відклав планшет і перевів погляд на пожовклий аркуш. Ліворуч на всю довжину першої сторінки йшла шпальта під надрукованим фіолетовим кольором заголовком. Кроки творення про підсумки виконання державного плану розвитку народного господарства СРСР у першому півріччі 1975 року. Підбито підсумки виконання державного плану розвитку Народного господарства СРСР в першому півріччі 1975 року. У повідомленні ЦСУ СРСР відзначається, що трудящі Радянського Союзу, широко розгорнувши соціалістичні змагання за довгострокове виконання плану, Марк усміхнувся та не став читати далі. По центру під назвою газети було вміщено фотознімок завдовжки сантиметрів із 15 і завширшки не більш як 10. На знімку четверо чоловіків у дивних костюмах. Зображення було нечітким, навіть на 75-й рік. Не би намальованим. Хлопець поправив окуляри та схилився над підписом. Перша зустріч у космосі. На фото радянські космонавти А. Леонов і Кубасов та американські астронавти Ставфорд і Слейтон, в орбітальному відсіку космічного корабля «Союз-19». Фото «Тарс». Нижче та праворуч від фотографії йшли заголовки. «Союз-19, п'ятий день у космосі, салют-4, вісім тижнів роботи екіпажу». Повідомлення «Тарс». У польоті космічний комплекс союз Аполеон. Шрифт був дрібний. Окремі букви частково затерлися, тож Марку довелося нахилитися до самої газети. Він узявся читати найбільшу, третю статтю». Після успішного виконання 17 липня основного етапу спільного польоту стикування радянського космічного корабля Союз-19 з американським кораблем Аполлон на навколоземній орбіті функціонує перший міжнародний космічний комплекс, пілотований Олексієм Леонтовим, Валерієм Кубасовим, Томасом Стаффордом, Венсом Брандом і Дональдом Слейтоном. Через три години після стикування радянські космонавти відкрили люк тунелю між орбітальним модулем «Союз-19» і стикувальним модулем «Аполлона». І командири кораблів Олексій Леонов і Томас Стафорд обмінялися першим рукостисканням на орбіті. Потім Томас Стафорд і пілот стикувального модуля «Дональд Слейтон» перейшли на борт радянського космічного корабля «Союз-19». О 22 годині 24 хвилини по радіозв'язку було передане привітання товариша Ел і Брежнєва екіпажам кораблів «Союз-19» і «Аполлон». Від імені радянського народу і від себе особисто генеральний секретаріат ЦК КПРСР поздоровив їх із знаменитою подією – першим стикуванням радянського і американського космічних кораблів – і побажав екіпажам успішного виконання намічної програми і благополучного повернення на землю. Командир корабля «Союз-19» Леонов висловив гарячу подяку Центральному комітету КПРСР особисто товаришеві Брежневу за сердечне привітання і високу оцінку праці радянських і американських учених, конструкторів і космонавтів. «Ми дуже схвильовані теплими словами Леоніда Ілліча», – сказав Олексій Леонов, – «і будемо працювати ще краще». «Дуже багато хочеться сказати Леоніду Іллічу у відповідь на його хвилюючі слова, і ми, космонавти, висловимо його свої щирі почуття вдячності ще раз при особистій зустрічі після повернення на Землю». Хлопчак у друге не стримав усмішки. Дуже схвильовані теплими словами Леоніда Ілліча. Ну, звісно, екіпаж у тісній капсулі, в якій чи не щодня щонебудь виходило з ладу, однозначно не мав через що хвилюватись, крім теплих слів, старого бюрократа. Марк знову взяв до рук планшет і надрукував у пошуковому рядку Google два слова «Союз Аполлон». Стаття з Вікіпедії очолила перелік результатів пошуку. Хлопець перейшов за посиланням. Спільний експериментальний політ із стикуванням двох космічних кораблів справді відбувся влітку 75-го. Марк перевірив дати, прізвища астронавтів, назви та марку кораблів. Усе збігалося. Чи це підтверджувало, що газета з його світу? Напевно, так. Але не точно. Під статтями про Союз-19 і американський Аполлон умістили вже геть ідіотську розповідь комбайнера Віталія Музики про свої досягнення. І ось настала ця рядисна хвилина, коли з бункера мого комбайна посипалось 200 тонна хліборобського золота. Марк не дочитав її, підкинувся на спинку крісла, визирнув у вікно. Страшенно хотілося поділитись з кимось, поговорити. Не про Гасето, звісно, взагалі про все, що відбувалось впродовж попередніх днів. Від часу першої подорожі Колумба хлопець ледь закусив губу. Та до сраки Колумба нічого подібного ще не було. За всю історію ніхто не відкривав інших світів у буквальному значенні. Марк перевів погляд на розгорнутий випуск червоного прапора 40-річної давності. Розповісти дідові? Він, напевно, відразу не повірить. Здивується, але зрештою зрозуміє, що онук не вигадував таку історію, якби можна було легко спростувати. А потім що? Що станеться, коли про паралельний світ дізнаються дорослі? Хлопець провів долоною по потилиці. Буде Мерва. Ще яка? Він уявив, як до рівного, наче мухи злітаються науковці з усіх закутків планети як довкола їхнього будинку зводять кордони, встановлюють намети з обладнанням. Несподівано Марк відчув неприємне поколювання. Спершу в долонях, потім у руках і, зрештою, в грудях. Ясно як день, що після такого для нього та Соні той дивовижний світ виявиться безповоротно втраченим. Вони ж лише натямущі підлітки. Їм більше ніколи не дозволять туди повернутися, на гарматний постріл не підпустять до ліфта а він іще жодного разу там не скупався. І до гір не ходив. І кожна наступна думка влучала в крихітне, проте дуже вразливе місце у свідомості. Ні, бляха, ні, Марк волів ні з ким не ділитись тим світом. Він зайшов у контакт, розкрив вкладку повідомлень. Соня була в мережі, і Марк написав. «Це знову я, здоров, я дещо взяв звідти, після того, як ти пішла». Дівчина довго не відписувала Що взяв? Газету Яку газету? В кімнаті на першому поверсі лежала газета Я через вікно її помітив Ти хіба не бачила? Ні Я розбив вікно, заліз туди і забрав її Хлопець очікував на зливу запитань Яка назва газети? Якою вона мовою? Що в ній написано? Та дівчина мовчала Він почав писати сам «Газета за 20 липня 75-го, прикидаєш?» «Називається «Червоний прапор», колись така виходила в Рівному з такою ж назвою. Це за Шовкащі. Але я все одно не впевнений, що газета з нашого світу. Може, десь там є інше рівне, в якому теж був СРСР і газета звідти?» Знов Марк. «Тобі не цікаво? Я просто подумав, що газета допоможе дізнатись щось про будинок». Як Соня пише. «Якщо вона звідти...» «Ти можеш пошукати таку саму в бібліотеці. В науковій мають бути підшивки. За всі роки». Хлопець микнув, дивуючись, що не здогадався про це раніше. «Так і зроблю. Ми повинні розібратись з усім цим. Зрозуміти, що це за місце. Чи є ще такі місця?» «Соня, нафіга?» «Як це нафіга? Блін, ми просто зобов'язані». «Ми нікому нічим не зобов'язані». «Я навіть подумав розказати дідові». Він би допоміг, але потім вирішив, що краще не треба. «Не здумай нікому розказувати!» Я не йому. «Пля, ти чого?» «Пядал, блін, нахріна я тобі тільки розповіла все!» «Я не скажу, пішуй. І щоб якось загладити ситуацію, запропонував. «Давай на якихось вихідних пікнік влаштуємо. Я дістану щось пожерти, дрова там є, можна буде поплавати». Соня не відповідала хвилин п'ять. Потім погодилась. Після вечері Марк лежав на ліжку в темряві. Щонайменше двічі його огортало тривожне відчуття, що події попередніх днів йому приверзлися. Щоразу хлопець вмикав смартфон і довго, аж до різів в очах, роздивлявся фотографії дерев'яного будинку на тлі лисистого пагорба. Торкався рукою принесеного з того світу жолудя. Як це місце може бути реальним? Як прості маніпуляції із звичайним ліфтом дають змогу потрапити до нього? Ким була та стара? Марк пригадував слова, почуті від діда. Якщо хтось коли-небудь стикнеться із паралельним світом, завданням науки буде пізнати і описати його. Ніщо не впорається із цим краще за науковий метод. І зі схожим на пекучу грудку відчуття сум'яття в грудях Міркував про те, що науковий метод у його ситуації цілком безсилий. Наука пропонує гіпотези, які потрібно спростовувати або підтвердити під час експерименту. Але в нього не було ні гіпотез, ні грубих припущень, ні навіть приблизних здогадів, чим є світ по той бік Ліфта та як саме виник перехід до нього. Якщо гіпотез немає, вчені збирають більше інформації. Так казав Арсен. Поволі у хлоп'ячій голові зринали різні ідеї. Для початку – піти до бібліотеки та дістати підшивку червоного прапора за липень 75-го. Перевірити який-небудь інший ліфт. Потім можна було би сфотографувати істоту на п'ятому. Цифрова камера не годиться, вимкнеться під час переходу. Отже, треба роздобути старий дідів плівковий фотоапарат і вигадати, як сховати його між колінами чи під пахвою. Марк позіхнув. Повіки наливались свинцем і м'яко зменшувались. Тієї миті, коли очі остаточно заплющились, по суті, вже сповзаючи в сон, хлопчак збагнув, що вперше в житті не зробив уроки на завтра. Думка тріскучим розрядом шугнула крізь мозок. Однак її відлуння виявилось недостатньо сильним, щоби вирвати його зі сну. «Не озирайся і мовчи!» Розділ тридцятий. У вівторок після уроків Марк не став заходити додому і одразу подався на північний. Температура того дня не піднімалась вище від 10 градусів, проте дощу не було. А крізь невисокі розкошлаті хмари час від часу прозирало сонце. Марку подобалось гуляти містом за такої погоди. Вулицею Мічкевича він попрямував до перехрестя з вулицею князя Володимира. На наступному перехресті повернув на північний схід, на Романа Шухевича. А потім розбитими і брудними після зими тротуарами пройшов півтора кілометри до довжелезної багатоквартирної десятиповерхівки, в якій провів більшу частину життя. Після ошатної, майже нової будівлі на квітки Основ'яненка старий панельний будинок справляв гнітюче враження. Забиті відходами сміттєпроводи, у буронатних підтеках бетон – Понівечені, наче з кулеметів, розстріляні дашки над входами до під'їздів. Прямокутні латки теплоізоляції на поодиноких квартирах тільки підкреслювали загальну миршавість і вбогість. Марк подумав, що за той час, поки його не було, весь будинок немов би глибше вгрусу землю. Наближаючись до під'їзду, хлопчак задер голову і відшукав очима рідні вікна на сьомому поверсі. Спробував уявити, хто там живе тепер. За крок до роздовбаного ганку, не опускаючи голови, інстинктивно підняв ногу. Тіло пам'ятало, де можна перечепитись. А потім на механічному кодовому замкові набрав трійку з вісімкою та опинився всередині. Хлопець завмер, зосереджено всутуючи знайомі запахи та звуки. У під'їзді насправді нічим хорошим не пахло. Просто це місце так довго було його домом, що навіть Терпкий запах часнику із якоїсь квартири на другому поверсі, змішаний із виштовханим протягом із сміттєпроводу кислуватим душком, здавався рідним. Марк підступив до ліфтових дверей і натиснув кнопку виклику. Шахти долинуло сердите гудіння. Старий ліфт неохоче запрацював. За пів хвилини двері розчинилися, і хлопець зайшов до кабіни. Він поїхав на 4-й, звідти спустився на 2-й, з 2-го піднявся на 6-й і так далі, аж до 10-го. На 10-му поверсі повагався перед тим, як натискати п'ятірку. Було трохи страшно, здебільшого тому, що Марк не знав, що, на що очікувати. Якщо процедура переходу виявиться універсальною, то куди він потрапить із цього ліфта? На 5-му на нього чекатиме дівчинка з довгим немитим волоссям чи якась інша потвора? «А що, як зворотна процедура є інакшою? Що, як не знаючи її, він назавжди застрягне в паралельному світі?» Зрештою, він тицьнув пальцем у кнопку із цифрою 5, розвернувся спиною до дверей і полохливо втиснув голову поміж пліч. Кабіна спустилась на п'ятий поверх. Двері, огидно поскрипуючи, розчинилися. Хлопець стояв стовпом. За спини не долітало жодного звуку, холоду також не відчувалося. Марк терпляче чекав. Спливло п'ять, десять, п'ятнадцять секунд. Тієї миті, коли хлопець, безгучно видихнувши, надумав розвертатись, за спини почулося човгання, а кабіда гойднулась від того, що хтось зайшов. Марк ледве не зомлів зі страху. Вся шкіра стяглася, ніби від, ніби від пориву крижаного вітру. Коліна затремтіли, а перед очима попливли темні кола. «Отже, процедура діє всюди, і він зараз поїде на десятий, потім утрапить невідомо куди, але спершу!» Потік його думок перервав насторожений голос. Пс, Малий, ти окей?» Голос надходив згори, і попри переляк Марк збагнув. Хай там що за спиною, він значно вищий за нього. Хлопець усе ще не наважувався озирнутись чи відповісти, коли чиясь рука лягла на плече. Марк аж підскочив від несподіванки» та дзигою крутнувся на 180. Перед ним був худий, як жердина, паробок, і з немов із дерева, вирубаним обличчям. Марк упізнав його. «Студент, не старший за 20, живе на п'ятому». Марк не пам'ятав імені. Знав лише, що хлопець за рік до їхнього переїзду вступив до водника. «Марк?» «Жердина також упізнав школяра. Ти ж тут уже не живеш». «Не живу». Студент витріщався на Марка майже перелякано. «Що ж ти тут робиш?» «Не знаю». «Пацан, у тебе якийсь приступ був». Отвічаю, я викликав ліфт, він приїхав, а ти тут спиною повернувся і не рухаєшся. Хвилину, мабуть, стояв. «Та ні, все добре, таке буває, нічого страшного», – забурмотів Марк. «Ти вниз?» «Я? Так, але я пішки». Марк протиснувся повз студента і вискочив із кабіни на коридор. Той, похитуючи головою, проводжав невисокого, незграбного хлопчака збентеженим поглядом. «Пішки?» «Так, пішки, все нормально, не зважай!» І Марк побіг до сходів. На майданчику між першим і другим поверхами він почекав, доки студент вийде з під'їзду. Проте сам виходити не став. Замислився. Що ще не сталося? Нічого не відбулося через те, що перехід можливий лише в його багатоповерхівці? Чи через те, що переходу завадив студент? Добре все зваживши, Марк вирішив для певності повторити експеримент. Проїхав усі поверхи від першого до десятого, після чого спустився на п'ятий. Цього разу на нього ніхто не чекав. Хлопець простояв у кабіні секунд 30, а тоді, заткуючи, вийшов на коридор. У коридорі глухо стогнав протяг. За дверей двокімнатної квартири ліворуч від Марка долинали голоси. Можливо, працював телевізор але не було нічого схожого на шиплячу потвору в обліпленому брудному дранті. Не озирайся і мовчи. Розділ 31. До бібліотеки хлопчак вибрався в другій половині четверга, 17 березня. В обласній бібліотеці Марк не був записаний, тож йому спершу довелось оформити реєстраційну картку. Літня бібліотекарка в цілковито порожньому читальному зустріла його непривітним поглядом. Обведені зморшками очі потемніли ще дужче, коли жінка почула, що саме кругловидий хлопчак в огидному светрі з вищиреним черепом просить показати. Бібліотекарка запитала Марка, в якому класі він навчається, після чого з деренчливим невдоволенням у голосі поцікавилась, для чого восьмикласнику знадобилась підшивка червоного прапора за 75-й. Такі древні підшивки зберігалися в архівах, що у підвалі. Ніхто вже не пам'ятав, де. Марк, який до того моменту спітнів дужче, ніж перед побаченням із Нікою, намірився видати заготовлену наперед відповідь, однак здувся, навіть не роззявивши рота і ледве виштовхавши крізь зуби тихе «Мені треба». Спливло чверть години, допоки бібліотекарка повернулася з підвалу з товстенною пакою, зашитих шнурівкою «жовтих газет». Марк потягнув паку до найбільшого в залі стола. Швидко знайшов газету, що його цікавило – номер 141, за 20 липня. Поруч із нею розклав ту, що дістав із кімнати на першому поверсі дерев'яного будинку і взявся порівнювати. Хлопець не полінувався та прочитав усю ту маячню абзац за абзацом, від початку і до кінця. Про агітаторів, які забезпечували ідеологічну підтримку комбайнерів під час жнив. Про щасливих новосельців, що дякували партії за покращення добробуту, про політику злиднів і голоду, запроваджено хунтою в Чилі. Хлопчак ретельно звірив програми передач, рахунки футбольних матчів у рубриці «Спорт» і навіть адресу та телефони редакції в правому нижньому куті останньої сторінки. Все збігалося. Газета, поза всяким сумнівом, була з його світу.